Alhamdulillah Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ne ndjeku me ihsanin e din. Allahu ju zdaj fundron. Duat me pritendin dhe falë kërkojm. Da sondom doto dukimet e Allahu qoftë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjet e shoqet dhe të gjitha ato që ndjekin këtë rrugë dyrin ditën e fund të kësaj bote që gjërat në takimin e kaluar kemi folur për luftën e Bedrit dhe ajo që kemi përmendur ka qenë ndëlidur me ngjarjen si ka ndodhur lufta e Bedrit. Ne kemi përmendur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka dalë për luftë, por ka dalë për interes tjetër. Por zotë jallahu ala deshë që këtë të shënojmë një betejë i shillem dhe të bethase me bëti etë mëtsinëshme që i zhvilejë pekamberi sallalahu aleyhu. Dhe nuk mund njërje, takime, të kaluem këtë një njëarje për ndalë dhe dhisë takime për të të të të guorët të tëtër të të të të dhe të të të të të të të bëjmë kë ngjar dhe dhe dhe dhë që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të njëarje. E ka pëmënenë të të të të dhe ndikimin e soj në zhvillimin e më të tjeshëm të misunit përgamirit Alehi Salat Vosraht. Sikur që kam vërmande, të ashtë dhe me iret, kënxori shë shumë rëndësishme, aje që qëtë në pa rëndësine këso nxori janë në disa pika, të e tyre është se lukët e bedrit të ndrodër ishte edhe një rast një nxori e vendimtare, për të mbet besimtare të përdražduur, apë për të mëzbet farat. Në në në kësa rade, kër e shtë mekës ishin vendosër që të shkojën dherën fundë, mështë të ndale në dherë i sache, mështë të arënujën e tërsi atë që këndërëk përgambiri, atë që kështë ndërtu përgambiri saselotë. Andë edhe doaja përgambis të mbetërë, në qofë se kërgëpë shkëtërë, Nuk do ta dëruashn tok më. Do kuptoj se të ketë njerëz që si kanë mafiru. Ka së koreksha të vendosur për më i eliminuet evra gjithë besimtarët ose të kishin bërë në Allah gjithë me valla. Për këtë arsye rëndësia e kësaj beteke fundi më lëshën atë është në ekzistencën apo të jesh apo mos të jesh. Të lishasa, më vazhdon pejgamberi thonë apo mos të vazhdon. Kjo sepërkat po flas aspektin njerëzor, për të kalla gjithë lore është ndryshe. Por, për për të knjerëj ishë rëndëshme se mundjën këtë betejë dhë të kustonë të shumë madje peygamberi sësënë me ndërlidhë me vazhdimësinë a po ju jo vazhdimësinë e adurimi të allah gjallera mehti u në tokësë e në tokës. ishë shumë e dyta, të shumë rëndëshme e dhuta të në rrëllët që e vëndë këtë betejë shumë të rëndëshme është edhe ndikimi i ndikimi i rrotatë të të këtë betejë në autoritetin e pejgamberit alayhisallatu wasallam. Nëse në këtë betejë do të humbim në besëmtarë, patyshum se kjo do të ndikonte në zamërt e besëmtarëve patjetër. Meqenëse aty që ishin 3 apo pak më dobët në besë, ngasë do bëjmë gametja konfiskimi i pasurisë tash edhe humbimin e betejës, do të ishim në ngarkesë, do s'ta po shumë nga bashënëtorët fshirë përballush. Në një tjetër do të trimërohen artistët e tjerë për rreth Medinës. Megjithashtu ata të cilët kanë nshkruar marrëveshje me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nuk do të tashin të favoruar këtë marrëveshje, për shkak se s'ka dobi, s'ka interes. Njëriçili humb vazhdimisht i dëbuar nga dhënëvat tash edhe humbetë. Prandaj, do të ishte më pasojë trondë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam tjetër. Fiturja në bedër, ndikojë shumë që të ngridë autoriteti përgëmberit aleyhi sallatë të usraënë dhe i besimtarë dhe dhe të prezentuonë së një forcë e rëndësishme që nuk mund të nashkaluatë. Edhe da të zetë në shkuën marvejshem e të përgëmberit në sallatë u inkorajuan dhe u bendën se ishte e dërbishme këtë marvejshem andaj duhet të mbajë. Ma nëstafen marvejshem. A një kishë shumë dimenzione, ishte shumë rëndësishme që kërë gjitha këto dobije dhe shumë tira që kërë nëmi përmanë, asë nuk i paramendan të asë pejgamberësëm, asë shokë të ti. Por e lojën lehuar është daj që vënduës atë që është me dobije dhe me mirës për besimtarët. Nga jo ja që mund përmanim, përmanim për dobije dhe kësaj është se, këbët e është qua tërë krasë e limë të shluqët e bedrët, po në ndodhin bedrët, e kërë amën edhe jomën Dita e Ndorias. Unë kët ditë çartat u nda vërtet nga e pa vërteta. Taboret, tët, e, manryshe, po rave, u ndon taburet, u ndon anë çartës. Do thotë, në mëkej është pak më dyshë. O edhe më dini se pak më dyshë. Kse rrova me bakter u dëshmua se do thotë do të shkojë deri në fund. Është ndarje e përhershme e pa kompromisë është pamundës bashko të bashkohet të përzihet e vërteta më po vërtetën besimi me mosbesimin apo nismëri Allahut me idhujtarin e kështu me radhë. Dhe ajo që vendosi Çarat këtë vit që nuk do të shkrihet më kurrë denti të gjykimit është pikërisht lufta e botës. Për Allahun dhe Allahu çojti, Yomul Furqan, dita ndarjes së madhe, u don u ndon grupet kush është me pejgamberin sa sallallahu do ku ishte armik i tij. Pra kjo ishte e rëndësishme që betejë dha rëndësi më kërca çka ka bënë me këtë betejë. Ngaqëmsinë që doli nga kjo betejë të do të dozotuar në kian thjesht mësimet e një betaje, por janë mësimet e një ndarë të përhershme mes zhvartës dhe të pavartës. Mes tumyr zotë qës, në sprkrazhve të shpallës së Allahut dhe pejgamberit zotë aty që përbhjënjështuën dhe mëhojë Zotën Gjellewalë, apo dhe mëhojë për nëmërëtë Allah tazujë Gjellë. Ajo që qëtë në për qëtë ashtuët, rëndësine kësa e beteje të ndërurëzër është, këtë betej dële nga gjithëtë e meherëshme, që i bëninë arabët me zvete. Nëjke kemë përmenë se arabët lukëtoni shpesh, përës është lukët e farë, të këshinën përse marr pejgamberi s.a.l. luft në krishterisë për shërim, luftonin për gjëra më banale, më të thjeshta. Luftonin për gjëra që nuk i ka logjika njerëzit, ata luftonin. Dhe jo një betejë, por lufta dëvojshme, domthon, domoshta deri në, në, në shfarosje. Lufton për çfarë lufton? Për parancëshme, për për inate, për fanatizma apo për për urrejtje ndonjë njerëzore e kësaj bote. Bedri, janë të rrgërënjë të konfrontimitë, a po, më që për bazë nëndërtuëa, konfrontimitën Bedrë, më bazë në besimitë në në Gjellegjëllë allëvëtërënë. Nësë keme ju e kurja, që kuptimë së madduët tukë ajuaj, së madduët pasuninë ajuaj, jë për jë për në në për në në për në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n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 As në Arabë, koh, nuk për liri. Për për lirat, si ECK, të për lirië. Nuk të për lirië, sikurësa eqëka, shumë tjeshta, shumë të parasyusme. Këse rrath është, betej për lirië, nuk për në dhejërhatë. Atë, u, u shpëngulle nga mekëja në Medina. Për të ka, që të të me në më të lirë. Dhe prapë mekëja ndërën nga mekëja, me i së në mundë Medina. Andaj, të betej të që është më ndryshe. Por më në kur kur diskutoj tek të tjerat, e pse në fundin, motivet e këso lufte kur kur prezntoshin, ekzistoi motivo treja, u vendos një standard i ri i konfliktit, nuk çaj vlen të luftuash as në armicë, por ato që deri më tani kemi bër po të bashkohemi, mirë, por kur dikush lufton vën tënd, lufton vënin tën, mes atëran të, të, të, të, të, me të, me, të Medinë. Ja për këtë Ja vlenë më lufto. Do të pegam bënë se u selam dhënë këtbetë e dhënë. I ndalte prezmentor nga çdo lloj konfrontimi. Sabur. Jo, nuk duhet më kundërsul. Largoni duart, sikur se kemi zgjyk. Ma 15 ditë të provokim një ngacmën. Është ë është shumë e arsyeshme. Është shumë logjik më çë për këtë luftohet. Nëse kë, dhe këtë nuk për në lenatë, kjo është vijja fundë që në të nërëjmë, për të iksaj nuk kemë këmë shku. Dhe ljuftë të bëndu se dhe regullat, ereja të motivit, të arsyës për shka ljuftuat, për shka, shka dherë dhe gjakë. Gjakë është shajnë, në njërë po, kështë dikush e cënën shërëtini në besimitë, shërëtini në njërisë, të jetuar i sidotë, ata prezantual praktikë që mëshku posa të anbruin, më ha që është e mundshme. Dhe më ha që është e dobishme. Dhe, dhe e Andaj, aspekt, thashtë, e më ha që, i mëson te atyra. Dajë pegameli s'u shërim këto vëre. A dajë, ana kjo aspekt tash të bëti shumë rëndësishme. Për shkak të thash, mund anulej të gjithë dokumenteve të mëhershme, rënë të gjithë arsye të mëhershme dhe vendoset tashmë arsye të reja për çfarë besëntarin apo njeriu, rubi Allahu xhallahu ala, mbrohet për çka lufton ai. Nga rregulla që i vetoshi kjo, kjo kjo betej dhe patyshem kjo është një nga pikat që dëshmojnë rëndësinë e madhe vetë është se vendosur si standarde të, të reja të rregullave. Çitim pa rregulla të reja të humbjes dhe fitores. Diri më heret, në në thonë, uh, Fitoria parashikohaj bëj bazënë Forësë Usërake. Nënë, fitoria ndod të bëj bazënë pregaditjes, nëmërit që kështë një falë nda i tjetërës. Kësë e radhe, ndodhë i kumërta. Fitoria ndodhë regullat 3 atë fitorës. Fituha në muslimanët, edhe pëse në më nikeshtë ishën me pakë fituan muslimanë pse në armatimin ishin shumë atë atë thët, dhe dhe më dobë se sa kundërshtaret yjuta fituan ata të cilët usulmuan. Dhe ashtu që Leuola ku më thaje çture fituin. Andaj, ndërsoj ajo që në volas e rancishet është të mbëretësh i lidhur me Allahun në vola. Dhe mos të bësh pa drejt, por ta meritash dhënën e Allahut. E kur en, kur emeriton dhënën e Allahut, nuk ka kur të mund. I jensur, I jensur kumullahu fele gali meleku. Allah të qofë se zotë ju në dihmanë, nuk a kushën poshtë. A kura që të bënd të uzu lomë, nuk a padrejtë, ta mer hakonë. Mos së në kja që të ashtë më duke u hakemarë me padrici, të ndësh me në zirë hakonë të të të, në nga se? Kime humë. Përshkak se ke humë për krajnë Allahotë, e, Allahot, e këtë humë për krajnë Allahotë, qëka të ku në shumë, qëka të në shumë? Pë Rë i lidur më Allah gjendë në vërra vazhdimështë Rë i këshyr ka Allah të barë e këtale Kërkujen ndimin e ti Sigur se fa Musaw a.S.R. I përndjekur nga faraoni I balafaqur me deti për para Shpa, i pa atë për luftu me faraonin Qëfar tha? Popli Musaw qëfar tha? Inna le mudrakun, në kapën Në kapën Ska të jam syf E qëfar tha Musaw? Innëm në i rabbi sa jihdim. Zotë në këna meneve. Në në iperi që zotë, këa është esikurë. Allah është meneve. Pëse është meneve? Kësi në në jemi shtypurin. Në në jemi atat që për në për dretë për zlumë qarë. Në në në të ujargu për kër të dësimit të, për kër të drejtës të, për kër të dërris të të në, për kër për në në në në në në në në në n Allah emërra me, Allah me neve, dhe në honë në kam qëka sërëma për të iksaj, a ka në me shkëtu, a ka në më në nëzën, jah, në kamo. Nuk kamo nevoj me komentu për të iksaj, rëndësësh më ashtë të sigurash se Allah ush në të ti, si ti i drejtë, si ti duke e mbrojt në qërë qëtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t në badrë bedrejt... në dëshmi e kësaj. Në badrë në kësëm se, dhe muslimane në një mësimë të madhë, që në deshtë gjatër jetë të saj në në pejgamberin s.a. Në pas në kësët i. Në asë një betej, në në në në në në në në kështë më shumë sari në kujhjetë. Në asë nja. Dhe gjithë mund, do të ndihmantë. Pse Bedri ishte baza kësaj? Ju pombroheni. Ju po e mbronin besimin. Ju po e mbronin drejtësiun që të kanë pasurinë po e mbronin Zoti komunion. Aman momenti kur juzo të rruajt vozën më çaf. Edhe kërkon që nuk i takon. Edhe vozullon. Atë edhe kur e bën namon Zoti të kom me u. O tut tan. Në komunët njeri me bo veprime, që nuk i takoj, nuk tëndrejta E pastaj me imbulu këto veprime, me imasku, me emën Zotit Apo duke që një binu se pasën është në emën të Allahot, Allah o një ja. mën Allah nuk i një mën asë kujt në zullum Edhe në qërë se përmën emën e Allahot Allah o sin një mën asë kujt kërë bëshka të rrim E bën prishje, edhe kër bët në emën të Allahot, sin një mën këta Nuk kanë dhim, nuk kanë d Nuk kanë dhim shkatë rrimë, nuk kanë dhim në alët që nuk ta kanë me kërku, së kanë dhim të. Bedri, në i bedri me të rgojë se kujt i nihmanë Allahu Gjallahu Ala, e në për shka i nihmanë. A kjo është, me të vërtet, një qështë e shumë erënësishme, që i u deshtë besimtarë dhe matutje, për në duhet të dhenimë, me kuptu se fakit që je besimtarë dhe faleshtë, nuk tjef këdrej që me keqpërdo të besimin, I zlum, më pse, besen, besen, mes mir, mes A më bëju di kujtim se Allahu ndihmon pse ai nuk beson, na besojnë. Po mos është. Se sikur nuk beson, është çështë besimi me Allahut. Apo, se sikur nuk bën mirë, është çështë besimi me Allahut apo gjonas vullnetar. Që nuk ti aj drejt timi pozuan kërkuaj. Apo nuk djep drejt kjo me të kalu kufirin. Na më dëgojse. Allahu ndihmon, ja nuk ndihmon. Argumente nuk ndihmon as bardhë. A vjen në çështë sa janë dosi standardë të rëndësishme të humbjes fitores të nga dhëndhime të triumfet, të shumë tira që, pas taj, bëbazën e këtë në regullëve, muslimanët musuhon shumë. Dhe gjitha shumë të dherëzërë shum të shumë të jënë atë pika që që qësit në pa rhanëci në këtë bëtej. E të të të dhe eshtë, e fune që dhë me përmënë, e së të të dherëzërë të dherëzërë, sikurëse kemë përmënë, kemë në këtë dhërës, si kurse, kem përman, kem në këtë bëtejë të dherëz vron e uh, kundëstor më të përmirëtu më të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo padosen që hendikën me të pore shqimekës. On vra bujehlin. E Otbeja, Sheybeja, etj që i firmonin me A'mna, ga ata në vërtet kundëstor e rrept, pse kishin një mendje mallsi dhe kryeneci të papaqort në luthë këndër për përgëmërëtë aliehi sërratë vësërratë. Andaj shkathrimi të të në hapi rukë, që tash më ndryshë të përcaktuar në raportët mes përgëmërët aliehi sërratë, kujtë kërërëjët mejë kësë. Nga se ebu gjahli i bedr, të që vëranë bedërë nuk pranonë të asë një verëzion të të të të tërë pasë lukhtësë. Asë një. Andaj kër i thane ebu gjahli këthavu se ka sh Këthëmë se shkallë në mëjë për luftë. Karavani ka shkotu dhe për këthëmë. Jë, jo, thë. Dhe të shkojnë bedër. Dhe i të regujmë arabebe në përrizi kush jemi në në. Dhe nuk luat më në në. Dhe të hamë dhe pime. Dhe të dëshmojmë se. Dhe imit përën. Në kësë njërë shë problemë mërveshë. Në kësë njërë shë problemë mërveshë. Andaj, në mërrasja a ti në me thom products чисhtë u writers buten të normal sesha i af店. Nuk u nxanis e sëren Laborator ilfi nuk një wirddine kamuzha nuk e akor krisë sht su orloxamandja. Dhe problemet nuk janë matten. Një, shkatrajimë i tjene. Ndek e tjene e dh dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe tjene, të gjithë shamët helen qsoj betej as për gjithasht gjërat që do të vinë pas pas sojavë. Ë, terapika të ndërluaj të themon flasim për rëndësinë qsoj betej se i kthe rëndësishme. Merso pas soj tani vazhdojmë inshallah flasim edhe për tash dobit e qsoj betej. Çka përfitojmë ne? Kjo është rëndësia. Për dobit dhe msimet. Msimet e rëndësishme që dami aktiviteti Të të të të i Allah, në brja diskin on me të t'hiskun që zhikim i ti ërsmitu të hotmatheqawwe. Allah Gjell absorptionja selë që nішil onë set dllëtë e në climb see ei pëndрасë. Nuk mëks Dec zi, rush Jal �pë, kësom自己 sië Mr. Gjellinumë kupejate xime ve internetin. Njëndôrem këar ten grësin, mëndë shbër dis kënë të tohtë ju nëftë sh고pejate xipi se onë set dllëtë Mënnë cit zë që ek Terrkoh shortly të najmënd kërkone në të kë është që nuk në të të kë Juan. Më rëpallë të mbrojë m'acë, në të konë. Sikërësë në kamësë, Allah jujëlle o alë dhe pegamberi sallallahu alaihi wasallam. Më kachë përdofondi dhe kim nashë, dhoti rëfërl i dhuruat, usallam ala muhammadilu ala alih, usallam ala sallam.